Старий музикант посадив на плече скрипку І неначе у касті зробився вродливим і юним Знову спогади тихо погойдують долі колиску Заплітаючи пальці у туго натягнуті струни Все забрали роки Зосталася лише сила таланту Рветься музика в душу, болитія, триться, мов, рана а заплакана скрипка, старому, як світ музиканту, непоголону щоку цілує, мов жінка.